Житло. Житло це будь-який дім чи будівля, де живуть люди: самотньо, сім'ями чи по кілька сімей одразу. Люди будують житло вже 50 тисяч років. У сиву давнину це були прості, курені та шатра з гілок, шкур тварин чи дерну. Коли ж люди почали обробляти землю і перейшли до осілого життя, вони почали зводити більш надійне житло Будівельні матеріали Тисячоліттями людина користувалася природними матеріалами деревом, глиною чи камінням, яке могла знайти поблизу Змішуючи глину з соломою, люди ліпили з неї цеглу і сушили на сонці Пізніше цеглу навчилися обпалювати, що робило її міцною і водостійкою і сьогодні будинки будують з цегли, а також із сучасних матеріалів – скла, бетону, сталі. Місто будування Під час промислової революції люди вирушли в міста в пошуках роботи, тому знадобилося більше житла. Архітектори почали будувати багатоквартирні будинки. Зараз міста розростаються. Навколо них розкинулись мальовничі передмістя, де біля кожного будинку є сад – і господарські будівлі. Клімат і архітектура У лісових районах Північної Америки та Скандинавії найважливіший будівельний матеріал – дерево. У решті районів будинки, звичайно, зводять з цегли чи каміння. У жарких районах роблять дуже товсті стіни, які зберігають прохолоду в домі. Будинки в районах із значними снігопадами та дощами, звичайно, мають похилу покрівлю – щоб опади скочувалися вниз. Комп'ютерний контроль Сучасні будинки постачаються газом, електрикою і водою. Мають каналізацію. Невдовзі всім цим почнуть керувати комп'ютери. Вони автоматично включатимуть і регулюватимуть освітлення, обігрів, охоронну сигналізацію тощо. Ілюстрації Мільйони людей у густонаселених районах світу живуть у високих багатоквартирних будинках, споруджених у 50-60-ті роки ХХ століття. Європейські цигани жили в критих кінних возах – кибитках. У вологих місцях індонезійці зводять будинки на палях. Монгольську юрту легко перевести на нове місце. Індіанські будинки Пуебло збудовані із земляної цегли. У суданських будівлях через спеку роблять маленькі вікна. У заміських будинках є гаражі і сади. Сонячні панелі дають змогу заощаджувати електроенергію, що робить сучасні будинки більш раціональними.